مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهدات انا مرجاني صناع حياتي منار لي منار الهدات فزالوا صوابتي وصاروا بذاتي وقوانا بعزم الأبات وقوانا بعزم الأبات أوه أوه يا من تسامح وخل المنام جاء العمر يقري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد عن لا إله إلا الله Wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa kala rabbuna fi kitabihi karim Ba da'udhu billahi mine shaitanir rajim Ya eyuhal ladzina amanu taku Allahe haqa tuqatih Wa la te mutunna illa wantu muslimun Zahvala pripada gospodaru svijetova Allahu subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar napravi put u puti Zaista je upućena, koga ostavi u zabrudi nećemo naći nikoga ko će ga napravi put u put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Aleyhi Salatu Wasalam posljednji Allaha poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemeni u toj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite sa Allaha Subhanahu Wa Ta'ala istinskom bogovu jaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zahvaljujem Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji nas je okupio i večeras i poživio da nastavimo ako boda govoriti o njemu, o Allahu Subhanahu wa o njegovim lijepim menima i njihovim značenjima. Prošli put smo, draga breća, govorilo o dva velika, dva velika lahova tebarekeve tala ta imena, a to je Al-Ilah i Allah. večeras sa ako boda ćemo govoriti o isto tako jednom imenu koje je jako značajno i važno, a to je Rab koji je znači, u prijevodu značenje na svima poznato da se odnosi da je to gospodar, gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, čarastak obvoda kada svatite i kada razumijete značenje rabba i u jezičkom, zatim u značenju kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala i kak su plodovi, spoznanje tog velikog Allahov te barakeva ta'la imena bit će vam jasan prvi ajed sa kojim je Allah subhanahu wa ta'la otvočio svoju plamentu knjigu, a to je Elhamdulillahi Rabbilalemin Znači već raza kovo da posle predavanja će vam biti absolutno znači, jasno značenje ovog prvog kur'anskog ajeta sa kojim je Allah subhanahu wa ta'la otvorio svoju plamentu u knjigu, a to je da ste već uzeli značenje Allah da je izvedeno od Ali'ilaha. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da je on rab, A posle toga da je Rabbul Alemin, što će vam biti jasno, kom je pripada uluhijet, kom je pripada rububijet i kom je pripada lijepa, odnosno najljepša te tebarekva ta'ala, imena. imena, Zatim isti taj ajit je dokaza sve tri vrsta tevhida. I za uluhijet, i rububijet, i Allahova znači jesmal, lahi, Kusna, Lavova lijepa, lijepa imena. Šta su kazali arapski jezičari za riječ Rab? Šta ona znači u jeziku? Znači u jeziku znači i ima značenje da se nešto popravi. Nešto što je pokvarno da se znači sposobi da se popravi. Ili znači ima značenje vlasnika, vlasnik nečega i zato mi onaj, puno puta možemo da čujemo rabodar, vlasnik kuće. Može se kazati gospodar kuće. Znači u tom znači vlasnik, vlasnik kuće. Zatim, jedan jezičar ukazuje koji je džavheri, rahimahullah, da rabbani je isto tako značenje rab. Što znači rabbani? Mi puno puta čujemo da se opisu određeni alim učenjak da je to alim u rabbaniji. Kada saznamo značenje, rab u jeziku, značemo znači zašto se taj alim naziva da je on rabbaniji. Zašto nije solemar da su oni rabbaniji i oni znači? Zašto? Zašto se uvijek istakne određeni alim da je poznat po tome? I zato kada danas govore velikim učenjacima, kažu na prinoza šebnu baza Rahimahullah da je bio alim rabbaniji da je bio še Semin Alim Rabani. Zatim oni svi drugi učitelji koji su istaknuti bilo u svojoj davi, u svom pozivanju, u svom znanju da su oni bili znači Alim Rabani. Allah te barekata u svojoj knjizi kaže: "Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Kaže: "Ali vi, Allah te barekata kaže: budite rabbani, učeni i pobožni što znači rabbani znači onaj koji je učeni koji je pobožan zbog toga što vi znači učite knjigu i što istu tu knjigu od toje knjige druge podučavate znači alim rabbani znači čovjek koji je učen učen i koji je pobožan a zatim zna kako na druge znači prenijeti kako druge odgojiti jer jedno značenje u znači jeziku jeste e, e, odgoj znači terbija, da ima značajne trbije odgoja. I ovdje sada znamo zašto Alim je Rabbani, on je učen i pobožan, znači šarijanskim zdanjem je, okičen, a u isto vrijeme zna kako druge podučiti, kako drugima znači prenijeti, kako i odgojiti znači što sezore, znači postepenost u pozivanju, postepenost u znači podučavanju, dok ta određena osoba ne uskoči na onaj nivo koji je želan, znači kod alarma koji koji podučava. Tako da vidimo znači da ima u jeziku učenok, pobožnok, onaj koji se pridržava propisa Allahoveta bareketalara vjere, isto tako znači ima značenje odgojno karaktera koji zna kako druge kako druge odgojiti. <kuh> Zatim Rebbtul Haume, u arapskom se kaže što ima značenje bio sam iznad ljudi, znači folk, da se iznad nečega, ima isto takvo značenje, rab u arapskom, u arapskom jezgu. Tako da vidimo da su tri poznata značenja, a to je da je vlasnik nečega, kao što smo kazali vlasnik kući, rabbu dar, Zatim da je to gospodar kao što je u riječima Jusufa alaihissalam. I ovome ćemo govori tako. Gdje kaže Ja sahibe jesidžni emma ehadu kuma fejesqey rabbehu hamra. Kada se obratio znači, prijatelju koji je bio sad njim u zatvoru i kazao što se tiče tebe tičeš pojiti svoga gospodara vino. Odnosno tičeš točiti s ove gospodaru vina. Koje će vam piti i ovdje Allah je rekao kaže Fayska i Rabbahu. I on će znači usreći usva. Ion će točiti vino svom gospodaru. Što ima značenje u jeziku da je to tvoj vlasnik, gospodar kojem se ti pokoravaš, odnosno čije narodbe izvršavaš u smislu naći predpostavljeni, pa mu ti znači pokoran u tome kao što je ovdje znači slučaj sa onaj navjesniko Misra. Zatim treće značenje da je to popravljanje i odgoja nekoga ili nečega i imam kurtu bi dodaje četvrto značenje, a to je rab onaj koji se obožava. Znači onaj koji se obožava. Prvo da tri značenja koja se mogu znači prenijeti na ljude, na mase, na zajednicu. Četvrto značenje pripada samo Allahu Tebare Kevetala, a to je da je rab onaj koji koji se obožava. Koliko se puta spominje ovo plemenite Allahove Tebarekevetala ime u Kur'anu? Učenjaci kažu da se spominje na 151. mjestu kada se uh, odnosi u jedini, znači na 151. mjestu se spominje, spominje u Kur'anu. Primjer toga smo navali Alhamdulillahi rabbil alemin. Znači prvi ajed u suri Fatihi, zatim kada je Allah Tebarekevetala kazao Ibrahimu iz rekao mu rabe aslam, kaže aslamtum li rabbil alamin. Kada mu je kazao njegov gospodar budi pokoran, on kaže pokora pokoran se i predan sam kome rabbul alamin. Načelovi je gospodara Tebare bareta da je rabbul alamin gospodar gospodari svih svjetova. Zatim poznat ajet je Allah te bareta kaže kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil svi moji obredi Moj namaz, moj život, moja smrt kome pripadaju? Pripadaju Rabbu, Gospodar nas je to. I treba znači da se obratiti pažnje kad Allah te Bareko tela opisuje i propisuje neke propse. Govorio propsma, koja su to imena koja koristi u tim trenucima. I vidimo znači ovdje kad opisuje koristi sv so Rabbul Alamin. Načeto pripadan tvoj život, tvoj namaz, tvoja smrt Samo Allahu Tebare Kvetala, gospodaru svjetova, znači kompletan tvoj život, celokupan treba da bude radi Allaha i u službi, znači, te Tebare Kvetala uzvišene uzvišene vjere. Imam Taberi Rahimahullah kada je govorio o značenju ovoga imena kada se odnosi na Allaha spomenuo, znači, ove tri prve stvari koje su mi naveli u jezičkom značenju, da je, ima značaj, znači vlasnika, vlastnik nečega, zatim gospodar kojem se pokorava, onaj koji popravlja ili odgaja nekoga i nešto, pa kaže naš gospodar, Dželaluvu, znači posle ovih navedenih stvari, je gospodar kojem ništa nije slično njegove vlasti. Ovdje dolazi do izražaja značenja rububijeta, koje mi stano slušamo, znači šta je rububijet? Znači izdvajanje Laha Tebare Kvetala u njegovoj jednoći, u, znači gospodarstvu i upravljanju svim, znači i stvarima u stvaranju odredbi i sprovođenjem toga. Naći ovdje kaže znači da ima znači, značenje koje ništa nije slično njegove vlasti. apsolutni znači vlasnik koji upravlja svim znači stvarenim. Zatim kaže on je taj koji popravlja stanje svojih stvorenja. Kako? Kaže obasipajućim sa milošću neizmjernom. Koliko dana smi osjećamo našim znači životima Koliko put Alate Bare Kvetala popravlja naše stanje, izgubiš neku blagodatu Alate Bare dokadi gdje se ne nadaš. Znači s te strane Alate Bare Kvetala popravlja naša, naša stanja. Vidjet ćemo, znači šta znači posebna pažna i posebna vrsta odgoja koje Alate Bare Kvetala pruža kome svojim vlijama, koje ćemo navesti kada budemo govoriti o prodojima imana i spoznoju ovog velikog Zatim kaže on je taj koji posjedio stvaranje i upravljanje. I za ovog znači, njegovog govora vidimo da je Allah te Tebare Kvetala taj kojem pripada u istinu taj potpuni rububijet. Gospodarstvo, upravljanje, znači u svemu tome jer on određuje i upravlja tim ali ali član koji je stvoritelj svega toga, zna kako će sa tim svim stvarima upravljati. Zatim Nukasi Rahimavullah kaže da riječ Rab označava onoga koji posjeduje i može da raspolaže tim što posjeduje. To je pravi rob, gospodar. I kaže ne upotrebljava se sa određenim članom po pitanju stvorenja. Znači ne može se kazati za stvorenja da se nazovu Rab. Može samo doći u genitivnoj vezi, kao što smo kazali, znači na početku rab budar, vlasnik kuće, gospodar kuće, nijukom slučaju, znači, ne može se za stvorenje osnoviti, niti se nazvati sa ovim Allahom i Tebarek i Etala uzvišenim imenom rab. A na kraju ćemo vidjeti hadis poslanika sa Allahu alijih i kada zabranjuje da neko nazove, znači, svoga vlastnika, znači, rab, da nazove vlasnika, rab došla je zabrana, mi ćemo pojasniti da je na kraju ko Zatim Abu Rahmane Sadi Rahimahullah, jedan od šehova, šeha ibn Musaimina Rahimahullah, je kazao Rab je onaj koji odgaja sva svoja stvorenja, vodi brigu o njima, određujući svima njima različite blagodati. Ovo je jedna najljepša znači, definicija po pitanju, kada se odnosi na Allaha Tebare Kvetala. Kaže, posebno se izdvaja i iz svega toga odgoj i popravljanje njihovih duša i njihovih srca, to jest moralnih osobina. Pogledajte, znači, na što ukazuje, to je razlog što se ovo Allaho Tebarek ime često i mnogo puta spominje o njihovim domama jer oni upravo ovu vrstu popravljanja traže od njega. Znači, da popravi tvoje stanje, tvoj hal, tvoje srce, tvoj karakter, tvoj, znači, odnos nasprem drugih, nasprem roditelja, nasprem familije, komšija, prijatelja, znači nasprem braći. To je ono što je najplemenitije da se nađe poteve poslije, znači, svjedočenja i prihvatanja Allaha Tebare Kvetala kao gospodara i njegova poslanika Muhammeda al. kao poslanika. <clears throat> Šta su tragovi spoznaje ovog veličanstvenog velikog imena? Prvi trag, znači, ono što kada si saznao i kada si spoznao značenje u jeziku i značenje, znači, kada se odnosi na Allaha Tebareke Vatala, jeste da je On Rab, istinski gospodar svih stvorenja. To je prva spoznanja, da je On Rab, gospodar svih, znači svih stvorenja i svega stvorenog. Jer Allah Tebareke Vatala prišli put smo govorili, kaže inni enallahu rabbul alemin. Zaista sam ja, Allah, Rab, gospodar svih svjetova. Allah, kome pripada apsolutni uluhijet, obožavan je, istinski son obožava, istinski son, znači njemu robuje, njemu se pokorava, ali on je Rabbul Alemin koji je stvoriteć svega. I on je taj koji upravlja sa svim stvorenim. To je prva spoznanja. I prva naredba u Kur'anu je došla za sone koji su spoznali ovo Allahov Tebarekvetara ime, Allahžan kaže وَأَنَ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Ja sam vaš gospodar, meni meni znači robujte ili mene obožavajte ili kaže ja yuhannas ubudu rabbukum je u suri Bekare znači prvi ili prva naredba o ljudi allah te barek eta sarača svim ljudima znači ja sam vaš gospodar i samo mene samo mene obožavajte meni robujte meni ibadete meni valite činite znači prva spoznaja davala je vešane tvoj gospodar koji te je stvorio i on je zaslužan kao taka da bude obožavan, da njemu, znači, robuješ i da njegove naredbe, da se njegove naredbe odazivaš, da isprovodiš u svom životu, da upoznaš svog gospodara što ti je naredio, što traži od tebe, sači mi on Subhanov Atala zadovoljan od tvojih tvoji postupaka. I zato vas poznaja, kada uđe od tvoje srce, Habibi, obavezuje te da budeš iskren, jer i bade ti neće biti primjen i prihvaćan kod Allaha subhanu wa ta'ala koji nije iskreno. Ovo što traži od tebe da ga obožavaš, traži da ga obožavaš. Znači kao muhlis, onaj koji je iskren u svim svojim dijelima, da nema primjesa širka, da se odreće svi vrsta širka, svih, znači, lažih idola, svi lažih božanstva, svega onoga što iziskuje i traži, pažno kao što to traži Allah subhanu wa ta'ala. Nije u čemu. Ni da pružiš neko ljubavu, onu istu vrstu ljubavi kako pružaš Allaho Subhanu wa Tala. Da nekom budeš pokoran, kao što on traži Subhanu wa Tala da bude pokoran sa njemu, to nijekom slučaju ne smiješ da zvolite. Da se osnoviš na nekoga, kao što se osnoviš na Allaho Subhanu wa Tala, ne smiješ to da zvolite. To su sve stvari koje narušavaju, znači, ovu tvoju iskrenost u obožavanju gospodara svjetova. Tvoju predanost Jer ali što on kaže, eslim, budi predan u potpunost, traži od Ibra a to traži od nas. Znaci potpuna prodanost Allahu subhanu ve taala, izvršavanje njegove naredbe i svega onoga što traži, što on traži subhanu ve taala od nas. I on kao takav, koji je gospodar svega toga, vičam jaso zašto kaže u kuranskom ajetu, "Halilallahi lhamdu rabbis semawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin." Njemu kao takvom Allahu subhanu ve taala pripada apsolutna, potpuna zahvala i pohvala koji je gospodar nebesa, gospodar, zemlje i gospodar si sjeto. Poja ka kaže, Ferilla je Hamdur Rabi semmavati, varrababil diivarabbil Alemin. in njemu Allahu gospodaru pripada potpuna zahvala koje je gospodar i nebesa i Zemlje i si sjeto da se može neko drugi obožavati, da se može nekome učiniti znači ibadati ili znači pokoravati kao što se pokorava gospodaru, stvoritelju i nebesa, stvoritelju zemlje i svih svetova, pa kaže velahu kibria u fis samawati azizul hakim. A njemu pripada apsolutno potpuna, znači potpuni ponos i potpuna divka njemu kao takvom gospodaru svjetova koji je al azizul hakim koji je silni i koji je, znači, u isto vrijeme apsolutno mudri u svojim postupcima i svojim odredbama. Zato kao takav zaslužuje i s druge strane možemo te tada da shvatimo veliku zambu svakog onog oholnika silnika koji pokušava da se okiti ovim svojstvima, ovim osobinama na Dunjavu, koji se ističe, koji želi, znači, da uzme ove osobine koje pripade gospodaru svjetova. I zato možemo da vidimo primjer faraona koji je kazao, u svom vremenu, fa qala ena rabbukum ul'aala, kada je kazao, ja sam vaš najveličanstveni, najveći, najveći bog. <tuh> ja sam vaš najveći bog, vi drugog većeg boga od mene nemate, to je on kazao svojim riječima. Vidimo koliko je bio silni, koliko je bio oholnik kada je to kazao. Međutim, kakav je njegov ishod bio, kako je završio, Allah te barekavat, Allah to opisuje, mi ću vukratko kazati, pa ahadahullahu nekaral ahirati val'ula. I ula. ga je kazio za te riječi koje je tada izgovorio, za svojne riječi koje je prije toga govorio. Kakvom kaznom svima vam je poznata. Samo zbog tih riječi, zbog toga što je izgovorio tako velike grupe riječi, svi njegovih postupaka, oholnički, silnički, koje je znači činio nasprem drugih ljudi. Zato ova osobina oholosti, I osobila, osobina znači da si silni, ja nije u kojom slučaju nije pohvalna niti poženja da se nalazi kod vijenika. Vijenik treba da ostane ovakve poganje osobine od sebe i da se okrti plemenitim osobinama koje ću mi, ako boda i svakog Allahovog te barekove dala imena, onaj, kazivati, pokušavati da isprovedemo našim životu. <hum> Od plodova spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetara imena, da je on gospodar koji je zaslužan da se obožava, da se njemu robuje, koji je stvorio sve ovo, drage brate, jeste i to, znači da si svjestan činjenici da si ti samo jedno od Allahovog Tebare Kvetara stvorenja. Kada pogodaš kolika su nebesa i kolika je zemlja i ono što je na njima i u njima, vidjet ćeš koliko ti si čušan. I kao takav opet se obdare na svim tim drugim stvarenjima. Sa razumom. Alad Dželašanov je dao pamet da možeš, znači moć govora, da možeš razgovat dobro od zla. I isti si taj koji, koje Alad Dželašanov spušta ovaj šarijat. Šarije poslanike kao milost, njeg kao milost da bi slijedio, da bi bio pokoran, da bi se predržavao i na kraju ti je stvorio i džernet koji kao vječna kuća uživanja. A na Dunjalku ti se počinio on subhanahu wa ta'la. I zato treba obratiti pažnju na tu činjenicu. Zatim, kada ta spoznaja uđe tvoje srce, da je on subhanahu wa ta tako, znači, uzvišen, tako velik gospodar i stvoritelj svega toga, tek u tim trenucima habibije, kada budeš toliko ponizan, nasprav njegovi propisa, njemu pokoran, osjetit ćeš onu slast imana koju poslanih sa Allahu aljih i veselemena govještava u badisu, gdje kaže vlaka ta' me li imani me Billahi Rabbah. Osjeti će slast imana ko onaj koji bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom i ode rab se spomine znači ovaj rab kojeg vi o kojem vi sada slušate ko je on šta traži od nas šta je učinio šta je stvorio kada bude zadovoljan za takvim gospodarom znači ti bude tvoj Allah onaj kojeg obožavaš kojem ropuješ kojem i valeći niš možeš osjeti slast imana. Tek tada možeš da shvatiti šva hadith poslanika poslanika sallahu alihi wa sallam. Zatim imamo primjer govora Ibnu Kajma rahimahullah kada je pokušao Allahovo znači, određenje, odredbu povezati sa tri velike Allahova tebare kevetala imena. Sa imenom Allah, Rab i Rahman kako jedno znači je povezano sa drugom i kako jedno drugog neodvojivo. Zato poslušajte znači i obrate pažnju na njegove riječi. Pa kaže, obrati pažnju na vezu između stvaranja i odredbe i tri Allahovate bareka imena Allah, Rab i znači Rahman. Kako je iz njih nastalo stvaranje odredba, nagrada i kazan? Znači, od Rab, Allah i Rahman imamo i stvaranje i odredbu i nagradu i kazan na kraju kako su sad stvaranje i skupina tih imena spojili jer postoje znači i veza i razlika između nje. I iz ovog njegovog govora vidimo znači, koliko su zalutali oni koji kažu da su imena jedno, bez značenja. Znači samo imena bez značenja, razlika između nje, samo harfovima. Znači između svakog imena ima velika razlika, ima veliko značenje kojim se ima veliko značenje opisao. Pa kaže imenu gospoda Rab pripada nešto što spaja sva stvorenja, jer je on gospodar i stvoritelj svega, svemoći nad njima i ništa ne izlazi iz okvira njegovog, znači gospodarstva. I ovo je zajedničko svih robova, da je on Subhanovo talac, gospodar svih nas, stvorite svih nas, pa nastavlja sve što je na nebesima i na zemlji robu je njemu, njegovoj vlasti i njemu je počinjeno. Spojilo se po svojstvo njegove moći, ali su se podijeli u prizavanju njegove osobine božanstva, obožavanja. Tek ovdje znači dolazi razlika između ljudi kod stvorenja. Svi su ga priznali kao onoga koji je stvoritelj, koji spušta kišu u smrći, o življe, ali su se razlišili onoga trenutka kada dolazi do potrebe da se on isti i taj obožava i njemu Ibadeti i Ibadeti čini. Kaže, samo njega Bogom smatraju sretni. Znači istinskim Bogom kojem pripada apsolutni Ibadet znači, da se njemu o, robuje i od njega traže i na njega oslanja, to su sretni koji to osjeti. Sretni znači su oni koji ga spozori na takav, na takav način. Zatim kaže, pokorni su, jer on, Allah, osim njega, znači drugog istinskog Boga, nema obožavanje i i nada i strah, ljubav, pomoć, tajnu i javnu, znači strahovanje i poniznost i pokornost, sve pripada uzvišnom Allahu Subhanahu Wa Tana. Znači, pravi razlik između gospodara i Allaha. Znači, između toga, a povezano svih robova, svih stvorelja jeste sa rabom kao gospodarom, ali su se po pitanju njegovog uruhijeta razlišli, odnosno, odnosno po pitanju njegovog obožavanja. Pa kaže, ljudi se ovdje podijelili po pitanju uruhijeta i nastalo su dvije skupine. Skupine mnogobožaca i skupine, kaže, oni koji su zadovoljni sa kao bogom koji go obožavaju, koji mu robuju. Skupina mnogobožaca, koja će uvatru i ova druga skupina sretni i koja, koja će uđenete. Zatim kaže, objavljivanje i uspostava vjere i zakona, narede i zabrane proizilaze i svojstva božanstvenosti i a stvaranje i činjenje njegovog uređenja i dijelo pripada i svojstvu njegovog rubobijeta gospodarstva. Nagrada i kazna, dženet i džehenem odlikuju svojeg vladara. Znači, ko je taj koji je gospodar, stvoritelj svega toga, koji je obavezan da se obožava, je isti onaj koji je gospodar, koji upravlja svim tim, koji je vladar svega toga i koji može i koji je u moći da sutra kazni onoga kome je pokora i odose nepokora i onog da nagradi kome je pokoran u znači činjenju ibadeta. Zatim kaže, on je vladar sudnijeg dana, naredio im je da njega za Boga uzimaju, pomogao im je i dao im je uspjeh. Spominje sovjernike. vjernike. Dao im je uspjeh, uputio je neke, a neke je u zavludu odveo svojom moći. Pa kaže, nagradio je i gazio svojom vlašnju pravodnošću, svaka odavedenih stvari i ne raskidiva je od drugih. Znači one su povijezane i sve se vraćaju lahote bare koje je tala da je on kadir, Koji je odredio, znači, kada sve ono što će biti, kako će, kako će biti. I mi smo samo, znači, rezultat toga što se, znači, dešava. Što se tiče kaj njegovog imena Rahman, odnosno njegove milosti, ona je vezivanje uzrok koji stoji između Allaha i njegovih robova. jevo je jako bitno. Pa kaže, oni sa svojej strani njega priznaju kao istinskog Boga koji se obožava, njemu robuju, on njega pomoć traže, i on je, a on se, kaže njima, javlja kao gospodar, rob. Znači, koji je zaslužan da mu se i bada čini. Zatim, uzrok koja spaja njega i robove, zbog nje im je slavoposlanike ispuštao knjige. Znači, iz svoje milosti, što je Rahman, to čini prava svojim stvarenjima. Zatim, kada je zbog njeh i je uputio i svoje milosti nas je uputio. Na u kući koja će kao nagrada biti za njih, obskrbio, prostio im, im svoje podarje. Sve i svoje apsolutne, potpune milost prema svojim robojima. Između njih i njega postoji uzrok. Znači nije to tek tako, uzrok postoji koji je između njih i njega zbog kojega obožavaju. A zatim između njega i njih je uzrok zbog kojeg im ukazuje milost. Onaj koji u dženetu uči za Allahove milosti, niječe drugačije uči, osim sa Allahom milošću. Ali da bi Allah ukazao svoju milost prema svojim određenim robotima, mora biti uzrok. I no kaj to tvrdi, i svi mi su toga, a uzrok su dobra djela. Iman, znači, Allaha Tebarek Avatala koji nije uprednjan sa širkom i nevjerstvom, nego čist, i koji je isto tako, znači, usta iman potpuno dobro djelost sa kojima je imala Subhanu Tara zadunja. Zatim kaže, to što se na isto mjestu spominje da je on gospodar svega toga i da je on znači milostiv može se dovesti u vezu sa činjenicom da se uz njegovo uzdižanje nad aršem spominje znači isto tako njegova milost Errahmanu al-Arshistawa milostivi se je uzdigao iznad arša a zatim kaže alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin rahim Hvala gospodaru, Allahu tebarek ve ta'ala, gospodaru svjetova, koji je milostiv i samilostan. Povezuje znači milost, da je milostiviji se iznad arša uzdigao, a zatim da je on rab koji gospodar svega onoga što je stvorio, pogledajte, opisao se kao milostiviji, koji se uzdigao iznad U isto vrijeme je on gospodar svih svjetova, što ukazuje njegovu moć, voličinu, ali isto tako kolika njegova moć u njegovom stvaranju, u odredbi, znači njegovim upravanjima, tolika je njegova milost, jer je on, kao milostiviji se uzdigao, znači iznad daša. On kad svojom milošću i moćem uhvata sve, u njegovom bivanju, gospodarem svijeta a postoje nešto što ukazuje njegovu uzvišenost na stvarenjima i to je, kaže, da je on iznad, iznad svega. Što možemo zaključiti? Da ipak postoji velika i ogroman razgaz između imena Rab i imena Allah i Allahu imena Rahman. Ali isto tako su velike veze, povijezanost između tih imena. Onaj koji je stvoritelj svega je Allah koji je znači, isto tako zaslužan da se obožava. Ali je ta isti naš gospodar, Allah je Rab Rahman, znači milosti koji se kao takav veliki gospodar znači, uzdigao iznad arša, posljedio tu veliku milost radi znači koji ispušte sva svoje i svoje milosti i slovo poslanike, ispušta od knjige i svoje milosti uvodi u džernet i svoje milosti nas boži, znači, čini da smo živi kako bi nam pružio svakodennom novu šansu počnemo se pokaviti da ćemo se popraviti i njemu Suhanove tala vratiti. Zatim od plodova njegove velike milosti ispoznanje ovog velikog imena Rab jeste da njegova briga kako smo navjeli na početku da imao značenja e, vodite brigu o nečemu, a Allah te barek tala vodi brigu svih stvorenjima. O svim stvarima Salat te barek ev tala brine, svima daje rizik a neka posebna briga i posebna pažnja jeste prema evolijama, oni koji su se odazvali njegovom frementom pozivu da poslednu vjernici, da se njemu subhanu te tala vrate i da slijede poslanika sallahu alayhi ve sellem. Nači pojašnjava kroz to da je te iste ljude uputio, izvovo i iz zabude iz tmina na svjetlo iz nevjerstva znači u čistu, plementu, vjeru i slava učinio ih da priznaju Allaha subhanahu wa ta'la kao gospodara zatim im je podario da ga upoznaju, da ga spoznaju da njemu robuju olakšao im je da čine ibadetel to je sve zegove potpunije prige koju želi tebi kao hajr vjerniku što nije slučaj sa drugima. Jer Allah Đerošanu voli koga mutaqin, voli mu'minin, voli vjernike, voli bogobojazne, sabirin, oni koji su strpljivi. Voli sve osobine onoga koji je vjernik. A suprotno tome, znači, mrzi, prezire i ne voli svojne koji su na suprotnoj strani vjernika. Allah takve ne voli i to je znači tačka na to. Dok Allah voli vjernike i o njima znači da poseban način brine, A najveći, znači, najbolji način iskaziva njegove brige prema takvoj vrsti stvorenja jeste što je ih uputio na napravi put. Podario im uputu, počastio ih uputom, zatim podario imanu sadlju, njuhova srca koji će biti sebeb da uđeš u dženetah. To je najveća blagodat, najveća, znači, najveći vidi brige, Allaha te baraka tapra na svojim stvorenjima, da te tim stvarima počasti, iz vrde iz tih tmina na svjetlo i na kraj da uživaš u vječnoj kući dokonaj koliko god mu sr čini od Dunjalku, znači prostran u žici na Dunjalku veliki. Ona bi će biti na Dunjalku kratko a zatim u vječnoj kući vječno, gdje će znači odgovarati za svoje prijestupe i za odbijanje istine i sneđanje istine. Tako da vidimo s te strane da vas Subhanova tela kao rab koji je naš gospodar koji se brine svojim stvorenjima se posebno i na poseban način, znači brine oni koji su najodabrani, a to su njegove iskrene vlije, tako što je učinio pravim vjernicima, jer Allah Želešanu, kako kaže poslanik alai sallatu wasalam, kome Allah Želešanu želi dobro podući ga propisima vjere. A onaj koji podući propise vjere, koji nauči propise vjere takav Allah te barek vatala obožava sa s jasnim dokazom i njemu istna jasna zabuda zabuda jasna što znači suprotno tome kome ne želi dobro ostavi ga dje u tminama zablude jehla jehla od koje nema nikakve koristi osim kazni osim kazni na ahiretu Zatim sjedeća velika blagodat ili veliki pros poznaje lahok te bare kvetala imena Rabb jeste habibi da postaneš rabbani onaj koji je Lahde Bare Kvetala upoznao ti njegovim velikim plemenitim imenom, da si postao učen po to i njegovog imena, a zatim kad si postao takav i koji si spoznao to, onda uzmaš onaj drugi plod spoznaje, a to je da si rabaniji u prenošenju na druge. Da znaš kako ćeš prenijeti, da ti nije više samo tvoja situacija takva da sjediš sam za sebe, dumaš kako sebe spasti. Nego trebaš abi bi tada da postaneš onaj koji će da prenosi to na druge, na drugima pojašnjava. To je plod rabba. Da se rabani popita i da se spoznao gospodara svjetova, učiš njegovu knjigu, ali u Kuranskoj majkat i oni koje druge podučavaju tome. Što znači da si kao takav obavezan da prenosiš, da prenosiš na način na koji je znači Poslanik alejhi sallahu alejhi ve sellem ukazao, metode koje on sallallahu alejhi ve sellem koristio koje su, znači, fine, lijepi metodi, koji su, znači, takvi privlači, a ne, koji su odbojni i odbijaju mase ljudi mase ljudi od tebe. Iako se desi da te ljudi odbijaju, jer je to pul poslanika, sallahu alihi vselem, i svi oni koji su bili prije njega, da oni sa čim su došli, da su bili takvi koji ljudi nisu očekali sa ružama i cvijećem, nego sa kamenicama, znači kam, kamenjem, sa psovka, kamenje, vrijeđanima, ali ti moraš biti ustrajan u tome. Znači ustrajan u tome, imaš primjer poslanika sa Allahova njihova 7 primjer njegovog amiđe, ustrajanost u Meku, 13 godina zatim znači u Medini, do znači, zadnjeg izdisaja njegom tijelu, poslanici je pozivali i preševalo propise, propise drugima, tako da ako si od rabanija, znači nisi rabani pravi, istinski pobožni i učeni, onda ti je obaveza habibi da prenosiš na druge i druge podučavaš tome jer poslanici svi su govorili svoj, znači svom narodu kojem su dolazili, kako kaže Allah te barek vatana, qala ya qaumi laysa bi dalalatu valakinni rasulun mir rabbil alamin Kad su dolazili svojim narodima, govorili su narode moji, ja nisam u zabludi. Ja nisam u zabludi, ali sam ja iskreni, istinski zaslanik od gospodara, koga rab, rabu lalemin, gospodara svjetova. To je tvoj ponos Habibi, to je tvoja dika na dunjalu. Da si ti odabran Allahov iskreni rob koji nosiš istinu i ponosom znači tvrdiš da nisu u zabludi, da na stranputici, ali da se od koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer put vjerovjesnika je put svi oni koji ih u tome. Svi oni koji su prije nas bili od poslanika i Muhammed a.s. svi su oni pozivali ka Allahu i to je put svakog vjernika. Zatim kaže Allah te bareke pojašnjavajući šta je njegov smisao, šta njegova surha na dunjalku وبل لغوكم رسالة ربي وانصحه لكم وعلم من الله ما لا تعلمون моя je obaveza samo da vam dostavim da vam dostavim Allahove poslanice znači Allaho govor u kojem je svaki khair vama kaže sima i ja znam od Allaha ono što vi ne znate Kad učen Habibi, kad si Rabbani, kad si spoznao Allaho u vjeru, kad si njegove propise, ti znaš ono što drugi ne znaju. Znaš šta je istina, znaš šta je zabuda, znaš šta je kazna, znaš šta je nagrada, znaš šta očekuje svakog onoga koji krene in stopama, a znaš šta očekuje svakog onoga koji odbije ovaj put. Iz velike ljubavi i sažaljenja prema njima kao što je poslanik sallahu alejhi ve selleme bio znači erhamu nas prema svim ljudima najmilostivi i ste velike želje ti žudiš da preneseš ne samo što ti obaveza da prenosiš nego i želje znači da sačulaš i da drugije izvedeš na pravi put jer put jednog da uđe tvojim sebebu na pravi put kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u doljautu i ono što je što je na njemu Zatim ospoznaje blagodat ovog velikog imena, odnosno traga imena u spoznanju ovog velikog imena, jeste da su svi vjerovijesnici Allaha tebarekeva ta'la dozivali i prizivali ovim velikim imenom. Kako Imam Kurtobi kaže, i de facto, znači, svi su složeni da je ovo tebareke tebarekeva ta'la imen. Nema znači ni jednog alima koji je pokušao dokušti i svrstati što, koja su to Allaha tebarekeva ta'la imena koja nisu, da, znači, odudara od toga. Svi oni tvrdili da je rab Allaha tebarekeva ta'la, imao primjer znači u Ademu alajihis salatu vesselam kada se ogriješio i on njegova žena kada su kazali qala rabbana zalamna anfusana wa lam znači što ono što su učinili što su kazali poslije toga gospodaru naš prvo su kazali Kala, rabbena, a Laha Đelešanom su prizvali sa velikim veličanstvenim imenom, Gospodaru naš, zaista su mi nepravdu prema nama samima učinili. Ako nam se ti ne nesminuješ, ako nam se ti, Gospodaru naš, ako nam ti ne oprostiš, mi ćemo biti odizgubljeni. I svaki od nas, a Biblija, ako nam se nema nesminuje, je Hasir. Propoj na Dunjaluku i na Ahiretu. A mi molimo Laha Tebare koja treba da oprosti nama, i svim vjernicima. Nuh, alaih, Isto tako je dovio Allahu Tebare, koji je talo im velikim imenom. Kaže, Gospodar, Rabbi Gfirli, vali vali, da ije vali me, da halebe i tijemu, mine uvali mu, minine vali mu, minati wa la te zidu, illa te bara. Gospodaru, govori prvo Rabbi Gfirli, oprosti meni, znači oprosti meni mojim roditeljima i svim onim koji uđu u moju kuću kao vjernici svim vjernicima, svim vjernicama, oprosti svima njima, a povećaj, znači, onim zalima, zulom čarima, znači, samo propast. Dovio je za vjernike, dovio je za sebe ovim velikim Allahovim tebareke, u atala imeno. Ibrahim i Ismail isto tako su dovolili Allahovim tebareke, u atala, rabbena, uadžalna, muslime, inileke, wa min dhurrijatina, ummetan muslimetan leke. Ni dvojca su isto Allah, Dželašanu prizimljala velikim imenom, kada su kazali Gospodaru naš učini nas muslimanima. Pogodajte kakve su dove njihove bila učin nas muslimanima, dva velika, nači Ibrahim i svani poslanici. Ibrahim u tom trenutku je znao, znači uči Gospodaru naš učini nas znači, pravi muslimanima i od naših potomaka umete muslimete lek čistim, znači pravim, predanim, iskrenim vjernicima ko je čevera sve tebe. Wa arina manasikana wa tub alejna. Isto tako nam pokaži na te svoje propise, velike znači znakove tub alejna inneke enta tawwabur rahim. Oprosti nama jer si zaista ti tawwab je ovo znači da da da da da znaš kada dođeš prisilaš Allah kako ćeš rek'a završiti svoj du. Jer si ti onaj koji tawwab mnogo praštaš, voliš da praštaš. Ti si takavi, ti si rahim koji si samilostan prema drugima i voli znači da praštaš koji si samilostan. Zatim Musa ali s rahul usaram je govorio qala rabbi gfirlivali akhivana fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Kada je Musa ali s gospodaru moj govori rabbi oprosti meni moje bratu. Naći meni mome bratu. Vadkhilna fi rahmatik i znači vadkhilna fi rahmatik i ti nas spreki svojom milošću. Il nas znači ubaci u oklje svoje milost i završava na kayu enter hamurahimin atisi najmilosti vi znači Allah te barekata ta da se od njega traži i uputa i oprost i znači svaki hajer jer je on takav vi što sva imena koboda pojasne i salih salatu sallam isto tako je Allah te barekata davio znači vidimo znači da sa svoja imena oni poslanika koji su najdobrani قال إيسا ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك الله أكبر وارزقنا وأنت خير الرازقين قد إيسا سيد مريم قزاو جسود قريستي اللهم ربنا Gospodaru naš, uistini su ti naš gospodar, Potvrđuje ponovo posle toga anzilaina maida spustiti s nebesa znači sofru pred nas. Traži nešto je on htio da bude znači to obećanje za njega nego za one koji su bili okolo okolo njega. Mine se maite kunulena ida da bude za nas, znači jedan veliki praznik. Pa zato kaže Elia ja, u Evanđelju Hajna i prve i posljednje va je da budete veliki znak. A mi znamo što je kazao Gospodar posle toga, kjači je spustiti a onaj koji bude povjerovao blagosvećenoj, koji ne bude njega učaziti kaznu kako on isa nikoga prije prije toga. To su veliki znak, da Allah koji su tražio. Ali isa znači da u Wa Razeklin, a ti si onaj koji na ajepši obskrbu daje. Najljepše, znači nema razlika, ono koji daje obskrbu mimo Allaha Tebareke Vatala, znači poput njega. On najljepše znači obskrbuje. Vidite kako dovi i šta traži, kako završava na kraju svoju veliku dovu. Zatim naš poslanik, aleslalatu vasalam, je isto tako dovio Allaha Tebareke Vatala ovim veliki imenom i dovi umet koji su sedbenici, Значи после нека леслат вслам Аллах те барека ва тааля великим именом. амана ар-расулу бима онзила илейхи мин раббихи ва ли муминун куллуна амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфрик бина ахдин kažu svi oni gufraneka rabbena ve ile i Svi i poslanik i njegovi sjedbenici koji vjeruju u Allaha bareke Kvetala, njegove knjige, njegove poslanike, sve što je pobrajeno ajtu, završava i govore gufranek, tvoj oprost gospodaru tražimo rabbena, ti si naš gospodar ve ile i svi se mi tebi vraćamo. Habibi, ovim stvarima si potvrdio nešto, uzviš nešto veliko i nevoj da prekljšiš ono što potvrđ, potvrđuješ svojim jezikom. Ne da tvoja djela, znači svedoče suprotno onome što ti svedočiš o tim velikim ajetima koje iskaziješ ovim domama koje upućuješ Allahu te bareke vetala. Zato iz ovih navedenih primjera možemo svatiti onu grupu učenjaka koji kažu da je najveličanstvni Allahova te bareke vetala ime Rabb. Koliko se sa puta spominje Koliko su, znači, opisani svi koji su prije nas bila su dobili ovim velikim imenom Allaha, Tebare, Kvetala, zatim Musa ala i sr. kada je ošao Fira Faraonu, znači, u onom trenutku dovio je Allahu kojim imenom? Rabiš Rahli Sadri. Koristio ovo ime. I Allah, zaista ga je većao, učinio je, znači, sve ono što je tražio samo mu je, samo je dao. Zato postoje predaje, prije svega, znači, Ebu Derda i Ibn Abbas prenose da i najveličanstveniji Allahov te barek vetara ime Rabb znači Rabbi Rabbi to su ime koje se spominje u ovom hadisu međutim šejh Albani rahimehullah kaže za ovaj hadis da je daif znači slab i zato mi ovaj, ovu predaju nismo navotili kad smo spomnjeli najvelič... koje je to najveličanstveniji Allahov te barek vetara ime Na kraju smo mu razložili da imaju mnošto drugih predaja, 40 govora imao si utije napisao svoje svojoj knjizi i ovo je jedno od tih govora, ali ga mi nismo spomenali zbog slabosti, zbog sla, slabosti argumenta, dokaza kojim, kojim dokazuju. Zatim predaja daje še radijala Anha kada, kada kaže čovjek ja rabbi, ja rabbi, Allah Đelešanu u tom trenutku kaže odazivam ti se moje robe, traži, ja ću ti dati. Nači ima mundiri isto tako kaže za ovu predaju da je daji džidan znači jako, ne jako znači slaba predaja koja ne može ne može biti znači nikakav argument. Ina kada ćemo analizirati hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje zabranio da rob svog glasnika na da kaže rabbi. Nači poslanik sallallahu alejhi ve selleme predaj koji biježi Buharija, a i Muslim zabranio je da rob kaže za svog gospodara rabbi rabbi nego kaže neka kaže se yidi i mevlaya nekoga tako oslovi se yidi i mevlaya međutim se yidi imamo značenje znači gospodara mevlaya stara te varaps kon su približo značja poput potreba popod gospodara zašto je poslanih sallahu alayhi ve selleme zabranio znači čovjeku koji je rob u vlasništvu nekoga, da kaže za vlasnika rabije. Nega kaže seidi. Seidi, znači po pitanju onog Hadisa učinjaci imaju četiri govora. Prvi, da je zabrana općenita uvijek u svakom trenutku da neko za nekoga kaže gospodaru moj. Rabi za nekoga kaže, moj gospodar, nema. Drugi govor jeste da onaj je ova zabranja došla iz Edeba prema Allah subhanahu wa ta'la. Lijepog odnosa nas prema Allah subhanahu wa ta'la. Zašto? Zato što to pripada samo samogospodaru svjetova. Jesi oni kažu da ova riječ ukazuje na tazim, na veličanje dotične osobe, a to veličanje pripada samogospodaru svjetova jer je on rab. I zato kažu iz Edeba, znači da je to nije lijep odnos nas prema Allah, da od, nazivaš nekoga i dozivaš, oslovjaš kao rabni gospodar, nego kaži se i Međutim, postoji problem, zato što drugi hadis koji bilježi muslim, kada su došla grupa ashaba i rekla poslaniku ti si na ti si naš sejid i nazvali su me to, ne rekao, ne, ja nisam, ne osnovljavajte me tako, nego je Allah sejid. I ovdje je došao određeni član, zato učinjaci kažu, jer ovo je dokaz iz suneta koje ću mi navoditi, da je Dalaho i lijepih imena ime sejid, jer je potvrđeno u ovom vjerodoslovnom hadisu, ali nije, znači potvrđeno u Kur'anu, Kur'anu nema tog im Zato je sad problem kako spojiti Imam Kurtobi, znači pokušava da spoji i kaže kada bi kazali da Seid nije od Allaho i lijepi imena jer se ne spominje u Kur'anu onda bi kaže razlika bila jasna zašto je poslanik zabranio rab rabbi da kaže kaže sejidi ali kaže zbog dokaza usneta u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem to da Allahu i te bareketala imena onda kaže može se kazati ovako a to je da je rab ovče to ima Allah subhanov ta biti fak znači sa u čemu su saglasni svi učenjaci sejid znači nisu svi saglasni ali se pos, u, mogu vjerodosteri rivajta mora potvrditi alahu te bareketala to ime kaže Manje je poznato od rab Sajida. Manje je poznato znači od rab tako da kaže opet postoji postoji znači ovaj neka kak se zove razlika. I sljedeći govor od učenjaka jeste da je zabrana došla kako ne bi čovjek lako shvatio i za svaku sitnicu znači Rok naziva od svoga znači vlasnika rabbi, rabbi, daj mi, dodaj mi rabbi ovo, rabbi ono, zato što to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i ovdje se kaže ukazuje velika briga poslanika sa Allahu aljihi ve seleme za očuvanjem tevhida, ispravnog pojmanja i svatanja znači Allahu te wa ta'ala jednoći njegovog prava, uluhijetu, urogu bijetu njegovim lijepim, lijepim. Imamima. Tako da što znači ako ja pali po pitanju ovoga, ovoga hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je zabranio, da je zabranio, znači da se oslovljava vlasnik sa rabbi, nego da kažu se idi ili mevlaja. Toliko je da čerasovali mala subhanahu wa taala da oprosti nama i vama, da ukabuli naš trud, da orađujemo na svakih ovaj dobrih djela. Mena sučni pravim vjernicima nas, naše potlone, kada oprosti nama našim vrtojima i svim uslimanima, subhanika Allah, hamdika, šalala, ilah, ilah, ilah, i taz, tako, rekao tog